Jabur 7 dari ayat 1 sampai 17 Doa Daud yang dinyanyikan kepada Tuhan tentang kus orang Benjamin Ya Tuhan, Ya Tuhanku, padamu aku bernaung Selamatkan dan lepaskan aku daripada semua yang memburuku Jangan biarkan mereka menguyak-nguyakanku seperti singa Dan mencarik-carikku tanpa sesiapa melepaskanku. Ya Tuhan Allah, ya Tuhanku, jika aku telah melakukan ini dan tanganku bergelumang dosa, jika aku telah berbuat jahat kepada orang yang baik denganku, atau tanpa sebab aku telah merampas milik musuhku, maka biarlah musuhku memburu dan menangkapku. Biar dia melanyak nyawaku ke tanah dan membuatku tidur dalam debu. Bangkitlah ya Tuhan dalam kemarahanmu. Bangkit melawan kebirangan para musuhku. Jagalah ya Allah Tuhanku. Firmankan keadilan. Biarlah perhimpunan umat mengelilingimu. Perintahlah mereka dari tempatmu yang tinggi. Biar Tuhan menghakimi segala umat. Hakimi aku, ya Tuhan, berasaskan kebenaranku, berasaskan keikhlasanku, ya Tuhan, maha tinggi, ya Allah yang benar, yang menyeroti fikiran dan hati, tamatkan keganasan orang jalim, dan pastikan keselamatan orang yang benar. Perisaiku, Allah maha tinggi, yang menyelamatkan orang tulus, Allah hakim yang benar, Allah menunjukkan kemurkaannya setiap hari. Jika dia tidak memaafkan, dia akan mengasah pedangnya. Dia akan memasang panahnya. Dia telah menyiapkan senjata-senjatanya yang membawa muat. Dia menyediakan anak-anak panahnya yang menyala. Orang yang menghamilkan kejahatan dan membenihkan kekacauan akan melahirkan kekecewaan. Orang yang menggali lubang akan jatuh ke dalam lubang yang digalinya. Kekacauan yang disebabkannya akan memantul ke atas dirinya. Keganasannya menimpa kepalanya sendiri. Aku akan bersyukur kepada Tuhan kerana kebenarannya dan akan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan Mahatinggi.